У літературному мікросвіті страх перед реальним життям з'явився непомітно. Страх перед контактами з людьми не збіля літературного світу. Страх протягів життєвих. А вечорами на дачі або у будинку творчості клацнути замком кімнати і таємно від сторонніх очей вино щоб притлумити в собі страх власної творчої неповноцінності. Страх порожнечі. Повнощока секретарка цокотіла на друкарській машинці. Пробачте, голову сільської ради я зможу бачити? Вони у себе. Їх нема, але їхнє пальто висять, згадав давні Терехіївське. Так помічник відповідав на запитання про голову райвиконкому. Трохи не розсміявся. Уже на порозі кабінету зробив серйозне обличчя. Чував від колишніх терехівців, що тепер у селі головує молодший Гудима, Василів брат, а заледве упізнав його. Пам'ятав худорлявим молодиком, а нині за масивним канцелярським столом сидів повний і вже геть сивий чолов'яга передпенсійного віку. «Доброго дня вам, Андрія Мефодійовичу! Не впізнаєте?» «Скажете, хто ви будете, одразу впізнаємо!» Одірвався від паперів, розкладених на столі. «Земляк є ваш!» «Працював колись у редакції районки!» Зробив паузу. «Ярослав Петруня. «Тепер упізнаю. «А як же?» «І прошу сідати в нашій хаті!» «Давно в наших краях не бували, все по столицях!» «Де на даному етапі працюєте?» Книги пишу. Це ми знаємо. Хоч книжок і нема коли читати, але газети переглядаю і радіо слухаю, так що повна інформація. А де працюєте? Письменником і працюю. Де ще? На творчих хлібах називається. А, я думав, може в персі. Матеріальчик тут у нас є злободенний. Якраз для персі. А може там, де ворі підкажете? Хай проперчать добре за систематичну наклепницьку діяльність. Є у нас одна така, завелася письменниця, в колишній редакції, до речі, проживає, і пише у всі інстанції, що ремонту не проводимо. А в самої, в сусідньому селі, материн дім, три кімнати і кухня, і не живе, і не продає а держить квартирантом колгоспного агронома, одержує відповідним чином нетрудові прибутки. Так я її неодноразово викликав і настійно радив. Ти спершу у себе недоліки кричущі ліквідуй, а тоді на мої недоліки в наклепницьких листах указуй. То запалила червоний ліхтар і не думає гасити. Підходжують до неї і денно, і ночно. Одну дитину невідомо від кого нагуляла, а в перспективі, може, і ще одна з'явиться від такого непотрібного життя, якщо не прийме до уваги вказівки керівних органів. А я її колись пожалів і надав комунальне житло, бо на тому етапі нам потрібна була прибиральниця для клубу і перукарні. Так вона отак мені віддячила. Тепер я ставлю питання і перед вищими інстанціями, щоб вертала в своє село і працювала в колгоспі, а на посаду прибиральниці у мене кандидатура в наявності підібрана. Так якби ви нам допомогли через перець, то ми б від імені громадськості були вам вдячні і відповідно відмітили у листі до редакції, що спільними зусиллями викрили наклепницю і елемент за моральний розклад у повсякденній наявності. Бо я цілісінькі дні нічого державного не роблю, а відписуюся від її злісних скарг та наклепів. Я вже до неї заходив і казав, щоб не тратилася на марки, а писала та заносила свої писання безпосередньо в мій кабінет, бо все одно до мене її писульки вертаються через вищі організації, а я б уже відповідно давав їй письмові пояснення та й листувалися б як дві канцелярії. І хай тільки мені твої писання світ застять, а не в загальних масштабах!» Біст їх розбере. Хто правий, хто винуватий. Він давно відійшов від журналістики.